Гроза пройшла, зітхнули трави, Кітки-голівки підняли, І сонце тепле і ласкаве спинило погляд на землі. Здаля розвіялись тумани, Знов ясно, пахощі, тепло, Спинилась кров, замокли рани, Прибите серце ожило. Літає радість, щастя світе, Дзвінять пташки в садах рясних, Сміються знову трави квіти, А сльози ще тремтять на них. 1905